Bakhotxak be sekretia badu, be kuselia. Zerkei inberdin zubisztan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Singelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Ama bitamen. Mena nire burua ez edo 5 transistines perfektuak bete. Badana ikeri hori bakizu subira egiteko bertsiarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko kultur alea. Gaur, Donostiako iruro goita meretzigarren musika amabostaldiaz mintzatuko gara, atzo berean aurkeztu baitzuten aurtengo edizioa Donostiako kursalen. Erranen dugu musika klasikoari, eskintzen zailon Euskal Herriko festivalik importantena dela, gaur egun musika amabostaldia. Ala, kontatu digu, Maider Oiarbidek, Donostiako musika amabostaldiko komunikazio arduradunak. Donostiako musika amabostaldia Gaurregun Euskal Herrian eta musika klasikoaren esparruari eskeinita ba ba daukagun jaialdirik hondiena da, ezta? Hondiena bai bain nola baitere iraupenari dagokionez, aurten esate baterako abuztuaren hasi eta irailaren bat arte luzatuko delako, eta gero, e, bete dituen edizio kopurari begira, ezta aurten irurogeita meretzi garren edizioa betetze duelako, e, Euskal Herrian ezta beste jaialdirik, horren beste urte dituenik, eta Espainia maian ere musika klasikoari eskinetako jaialdien artean donostiakoa da zaharrena. Baurten, abuztuaren bitik irailaren batera iraganen da, musika mabostaldia, donostian izanen diraitzorduak, baina baita gipuzkako beste rizon baitzutan, araban, Nafarroan eta lapurdinere. dinere. Oroar, orotara laro geita mairu proposamen eskeniko dituzte, eta urten mitoa eta tradizioaren gaiaren inguruko egitarau batere proposatuko digute. Maite Bai ala da, eh? aurtengo edizioan laurogeita amairu itzordu izango ditugu orotara. Itzordu hoiek molde eta tajukera ezberdinetakoak izango dira. Izango ditugu ba orkestra sinfonikoa undiak, izango ditugu hau alorreko itzorduak, aurrei begira proposatondutako ikuskariak ere izango ditugu, antzinako musikari dagozkionak, e, musika garaikidearen esparrukoak, laurogeita amairu guztira, eta behar bada laurogeita amairu hoietan baina horietako askotan gai e, berbera edo aman komuneko gai bat egongo da. eta hori mitoa eta tradizioarena izango da. Aurten e, Santelmo Museoak, Donostiako Santelmo Museoak eta udako ilabeteetan e, los dioses del Prado mito i, tradizion izeneko e, erakusketa bat izango du. Eta pixka bat erakusketa horen horren aritik edo erakusketa horri tira eginda, da, musik hamabostaldiak zuen interesgarria izan zitekela baita aztertzea eta ospatzea duela milaka urtetik musikak, tradizioak eta mitoak e, elkarren artean izan duten erlazioa eta izan duten zerikusi hori. Eta orduan, e, orkestra ezberdinen eta bakarlari ezberdinen e, lankidetzarekin kontatu du jaialdiak eta programa askok izango dute obraren bat edo beste gai horri erreferentzia egiten diotenak. Ba roiarbideen ari zarete Donostiako musika hamabostalldiko komunikazio arduraduna eta erranen dugu. aurten musika hamabostaldiaren eskariz adibidez, kokkaantza konpaina gipuzkoarrak adio lana aurkeztuko duela arantzaun. Bai bai Donostiako musika amabostaldiak donostian du egoitza baina donostiaktik kanpo ere kontzertu asko eskaintzen ditu, E, kanpora begirako kontzertuietan e, gure egoitza kutsunetako bat arantzazu da, arantzazuko santutegia eta bertan aurten itzordu berezi bat izango dugu, hain zuzen ere kukai dantza konpainiaren eskutik dakizuen bezala 2008a mazazpian e, dantzako irabazi zuen errenteriako taldeak eta arantzazura e, eramango duen ikuskizuna adio izeneko ikuskizuna berezia izango da ara arantzazura egokitutakoa aproposarako egindakoa delako izango ditu orain arte kukaik dituen e, ikuskizunetako e, bai oskarako bai herrituko hainbat zati baina beste zati batzuk berriak izango ditu eta adio horre gainera e, omenaldi bat eskeni nahi izango die arantzazuko unibertsoan garrantzitsuak izan du diren bilagunei bai Vitoriano Gandiaga poetari eta orain ilabete gutxi izendu zen eta musika mabostaldiaren kolaboratik gauratzaile leial eta fina izan zen, inaki beristaini. Badolostiako musikamabostaldiaren irurogoita meretzigarren edizioaren baitan, izango dugun beste itzordu inportanta bat ere aipatuko dugu orain, agorrilaren edo abuztuaren amaikan eta mairuan kursal auditorioan opera antzeztu bat ere, karriko baitu festivalak, maide arbide. Musika arbide. Musikamabostaldiak urtero izaten duen itzordu nagusietako bat, antzestutako operaren itzordua izaten da. Eta aurten Jaacomo Rosssiniren heriotzaren eh da berrogeita margarren urte urrena betetzen dela eta haren titulu bat izango dugu. Italiarra Algerren. Eta produkzioa hemen e, kosalen ikikusial izango den produkzioaten aratzea e, berria da. Musikaabostaldiak egin duena, Buenos Airesko kolon antzokiarekin batera eta Madrilgo ele Eskorrialgo jaialdiarekin batera. baina aurren eko zikikuialal izango da kolon e, antzokian maiatzaren bostean uste dut estrenatu zela eta handik zuzenean dator donostiara eta hemen biegunez ikusi hal izango dugu opera hori. Eta donostiako kursal auditorioko eskaintza amoria obraren estreinaldiarekin ere, osatuko dakatia eta majel labek aizpen azken proiektuarekin begira amoria e, labek e, aizpen e, Bayona Kokatia eta Mariel labek e, pianisten e, azken proiektua da eta hitze eder horrekin, ez da e, omenaldia aldia eskenina izan dioten ere euskal musikagintzari eta euskal konpositoreei. Eta bildu dituzte ikuskizun horretarako amazuzpigarren mendetikasi eta gaur egun dainoko kompositoren obrak. Eta horiek eskaintzeko eskaintzeko kolaboratzaile eta eskenan laguntzaile izango dituzte Euskal Herriko hainbat e, musikari. Esate baterako Carlos Mena kontraten izango da, Tierri Bizkari beraien artean izango dute baita, Einaute Lorri eta EASO abez batzako aur multzo bat ere izango da. Eta zalantzari gabe aurtengo musika mabostaldiak izango duen hitzordu. nagusi ez dakit, baina bitxi eta eta berezietako bat izango da amoriarena. Baurotara aurtengo musika mabostaldian, erran bezala laro goita, mairu, proposamen eskeni dira 11 zikloren baitan eta berriz ere azpimarratuko 두고 hitzordu gehienak Donostian badira ba, Gipuzkoako beste errizon baitzutan Araban, Nafarroan eta Lapurdinere izanen direla proposamen zon Gipuzkoan adibidez Hondarribian izanen dira horietarik bi. Bai hori da e, musikaitzaki zikloa bitarteko dela musika 15 Donostiatik haratago irtetzen er er er da urtero eta eta egia da Onda ribiara urteak daramatzagula, eh? urteak daramatzagula musika eramaten, eta musika ma bostaldea ara gerturatzen. Eta, eta bi toki tokikutxun ditugu gainera eh? ondarribian bat Carlos Bosgarna paradorea eh? paradore horretan ia urtero izaten gara eh, kontzerturen bat eskaintzen aurten arantxa esen arro sopranoaren horrezitaldi bat izango da bertan eta komplexua, programa komplexua da berak hautatu eh, duena baina nederra, eh? ikusteko mereziko duena eta mm, beste zita badira iruzpala urteara joaten hasi ginela baita e, iruza upategira e, toki zora garria da e, ezoikoa nola baitere kontzertuak e, antolatzeko Baina jendeak gustoko duela erakutsi diguz, e, aurreko urteetan erantzuna benetan egokia izan da. Eta urten ere erabaki dugu iruztara joango garela, eta iruztan aurten Sigma proiek taldearen eskutik oso, oso eman handi berezia izango da oso emanaldi nikikuste eta erakargarria itza erabile daitekela aurtengo aurtengo hitzordurako. E, Leonard Bernstein kompositore eta orkestra zuzendari Amerika amerikarrari esginiko zaio alakomen Bat, eta horretarako West Side Story guztiz ospetsuaren danza e, bizitasunez BTI-ek ba, interpretatuko ditu Sigma proiektek. Bahu eseko ondarribin izango ditugu nitzorduak, baina senperen ere, izanen da zer entzuna. Senperen ere, bi kontzertu antolatu ditugu urtero, batalarreko aretoan izaten da, aurten e, abuztuaren bosteko igandean goazara, eta Bilbao Orkestra Sinfonikoko gambera formazio bat, eh, izango da, bertan aurreneko aldia da Bilboko Orkestra Sinfonikoara gerturatuko dela. Eta programa gainera nahiko bereziarekin, lakuerdan, erromantizismo, erromantizismo garaian arirako egindako obrak eta ekarriko dituzte eta eta oso programa berezi eta erakargarria izango da zalantzari gabe. Bigarren itzordua, Senpereko Bigarren itzordua, San Pierrel izan izango da, e, abuztuaren emeretziko igandez, eta e, Jordi Zabal, da gamba biola famatua, e, izango dugu protagonista dugu e, Mundu guztian ezagun dugu e, Jordi Sabal e, antzinako musikari eskaintzen dion e, bauri maitasun eta berak egiten dituen programa berezi guztio jengatik eta eta senperere karriko duen programa labiola zeltika izenekoa izango da baina e, berezia baita ere, saiatuko dalako, alako elkarrizketa moduko batzuk egiten ba, mundu zarrata berriaren artean nola baita artesano. Badonostiako Donostiako 79 musika amabaz taldeaz mintzatu gara gaur zabal gaurko zontan utziko dugu hori bai erranaz ba ustegun hontan goizeko 11 terdietatik aurrera sarrerak salmentan jarriko dituzela gomendiorik bai Nik interesaduen ari gomendatuko niokeena da e, musika magostaldiko web horrian dauka programazio guzti-guztia. Aurte musika magostaldiak eskineko dituen, laurogeita mairu itzordoe gure web horrian e, ikus eta, eta azter ditza, ditzake. Irube bikoitzak intzenamusikal.euz elbidean, joan dadila ikusten, joan dadila bere aukera egiten. Eta sarrerak salgai ostegun honetan, maiatzaren hogeita maikian jarriko ditugu goizeko amaika erdietan. Ordurako eduki dezala bere aukera eginda. Eta ostegunean, e, amaika terdietan, e, sardadila gure ueporrira, eta modua izango du sarrerak erosteko. Beti, daude sarrerak eskuragarri lehen egunetan. Hamabostal dira hau da abuztura gerturatua, Ba, hainbatitzor dutarako sarrerak agortuz joaten dira, baina orain sarrerak e, sal, ma, salmentan jartzen diren lehen egun hauetan beti daude eskuragarri. garri. E, beraz interesak duenak, gaur hartan aztertu dezala pixka bat programa ikusi dezala norabai edo nora ez, zer gustatuko litzaioken edo zerrez, eta ustegunean aukera garbia edukita e, saiakera egiten bali madu, nik zalantzarik ez daukat, e, sarrerak erosteko arazorik ez duela izango. Un colpendo e di cascar -tur. gaurkoan donostiako musika amabustaldiaz mintzatu gara zabal, gure kultura talean eta gogoraraziko ziko dugu bera. Ze informazio oro www.kintzenamusikal.eu egunean aurkitzeko aukera izanen duzuela. Eta ausa izan da, gaurkoak emando guztia. Entzule, nire aletik besterik ez biararte izan ongi, aio. Da, Dago lan zentitzen naz nau Uriñork ez nau geldituko Egun goi belau, egun argi bigurtu naitot Geurko ban gogo bat ekoteta Kale gerdizen ez dut inoren bai benik Biler, danzan azten nazi Danzan kali txinguan asko sentitzen lastee busti busti ja dago tanta goitik bera gustalitzen sen gasteisen pardi pardi detekoa plane torbet da gure bizitzetan unegonek hosti jende beraz temporada jarari señinon gean parvin parvin haus